17. Most először fordult elő, hogy a maszkok nem maguktól estek le rólunk. A barlang részünkben mindenki magába roskadva, emlékekkel és az egyre gyengülő hitével küzdve haladt. Tark csak a bejáratig kísért minket. Egyre jobban érezte, hogy mikor jobb, ha a távolban marad. Ehhez még az elménkbe se kellett néznie, hiszen az érzéseink az arcunkra voltak írva. Miután visszaértünk, ledobtuk a felszerelésünket. Zó elterült a fekvőhelyünkön, és a barlang plafonján lévő repedéseket nézte kedvetlenül. Mi Mátéval a hátunkat a falnak támasztva, üres tekintettel a padlót bámultuk. Hosszú percek teltek el, mire Zó megszólalt. Itt fogunk megdögleni, ugye? kérdezte lemondóan. Nyomhatnék valami motiváló dumát, de nem fejeztem be a mondatot. Keserű arccal forgattam kezemben Geri taktikai kését. Még tőlem kapta az első éles bevetésünkön nyújtott bátor helytállása emlékére. Úgy adtam neki oda, hogy mindig vigyázza az útját. Hát, ahogy szokták mondani, innen szép nyerni. Próbált Máté egy kis hangulatot csempészni a beszélgetésbe. Keser édes, de hálás mosolyjal díjaztam, hiszen ez az én feladatom lett volna. Aztán Zó hirtelen felült, magához húzta Geri Málháját, és elkezdett kotorászni benne. – Te meg mi a fasz csinálsz? – csúszott ki a számon. – Mindjárt! – mélyült el Zó könyékig a Málhában. – kell lennie? Ránéztem Mátéra, aki a halántékánál a mutató újja körkörös mozgásával jelezte, hogy Zó becsavarodott. – Figyelj már, baszki! – próbáltam-e de Zó örömteli felkiáltása félbeszakított. – Megvan! Tényleg nem csak dumált róla! – ragyogott fel Zó, mint egy gyerek, aki kincset talált. – Most már rohadtul kíváncsi vagyok, mi a szaraz! – tápászkodott fel Máté, és elindult felé. – Ezt nézzétek! – kapott ki Zó a málhából egy zacskót, amiben egy üveg és valami kisebb doboz volt. Olyan győzedelmes mosolyjal emelte a magasba, mint a színészek az oszkár díjat. – Oké, okay. húztam el a végét. – De továbbra is az a kérdésem, hogy mi a fasz ez? Geri missziót lezáró erős paprika pálinkája és szivarjai vette ki a zacskóból az üveget, és áhítattal nézte, ahogy a pálinkában a piros és zöld paprikák mozgásnak indultak. Mi a szarnak cipelte magával? Értetlenül álltam az egész előtt. Én még a misszió elején beszéltem erről vele egy során. Olyasmit magyarázott, hogy ez valamiféle kabala nála, és hogy végig a málhájában tartja, mondta Zó, de a szemét továbbra sem vette le az üvegről. Hát, ennél stílusosabban nem is tudnánk Geri egészségére inni, jelent meg egy félmosoly Máté arcán. Egyetértek, értek, fel én is, és odaültem Geri utcai mellé. A középpontban lévő málhára helyeztem a kését, miközben úgy ültük körbe azt, mintha egy háromszög három csúcsát alkotnánk. Mindannyiunkra ránk fért egy kis ital. A szivar nyugtató ereje nem kevésbé. Geri mindenre gondolt, mert az üveg mellett acél kupicaszett is helyet kapott. Zó egy beleegyező bólintásomra azonnal töltött mindenkinek. Atisra és gerire emeltem a poharamat a máha fölé, és miután összekoccant az övékkel, legurítottam a tartalmát. Ahhoz képest, hogy erős paprikás, nem is nagy kunst, jegyezte meg Zó a szájában ízlegetve a pálinka utóhatását. Várt ki a végét, kacsintott rá máté. Jól esette, hogy a pálinka végig folyt a nyelőcsövemen, útja során kellemesen égető érzést okozva. Már épp én is hangot akartam adni kétségeimnek az erős paprika ütősségével kapcsolatban, amikor egy atombomba robbant a gyomromban. – Azt a kurva! – esélyem sem volt befejezni, mert elfogyott a levegőm. Úgy éreztem mindjárt, tüzet okádok, mint egy sárkány. – Baszki! – kiáltott fel Zó is, miközben megrázta a fejét. – Ugye, ugye? – nevetett fel Máté, aki közülünk a legjobban bírta a piát. – Nem csalódtam Geriben. – Cettintett a nyelvével megerősítésként. – Ha már a pokolban vagyunk, legalább oda való piát is ígyunk, ragadtam meg az üveget, és kezdtem újabb körtölteni. – Hát ez oda fog baszni nekünk, Grimaszodzó. – Ámen! – mondtuk egyszerre Mátéval. – Ha valamire, akkor most pont erre van szükségünk. És már koccantak is a kupicák újra. Két feles között nosztalgiáztunk az elveszett csapat tagjainkról. Ahogy fogyott a legalább 60 fokos pálinka úgy kezdtünk szétcsúszni. Egyre több humoros történet került elő, és hasfájós nevetések váltották fel a búskomorságunkat. Csak úgy repkedtek az arra emlékszel, és az megvan, amikor, vagy ott voltál, amikor kérdések. Erre most nagyon nagy szükségünk volt, ez nem is kérdéses. Már egy ideje kezdtek mutatkozni rajtunk a hiányos táplálkozás jelei. Ezen a kvarkok zöld, moszadszerű szarja sem segített, aminek szó szerint se íze, se bűze nem volt. Így a pálinka még gyorsabban átvette az irányítást a szervezetünk felett. Voltak pillanatok, amik kimaradtak, és amikor megint magamnál voltam. Nem is emlékeztem, hogy miről dumáltunk, de a sorozatos válveregetések és nevetések engem is magukkal ragadtak. Nem tudom, hogy mikor kerültek elő a kubai szivarok, csak arra eszméltem, hogy a füstjében úszunk, és beesett arca mélyeket szívunk belőle. Azért – köhögött fel Zó, mert rutintalanul letüdőzte a szivart – ehhez – homályos tekintettel kereste a szót – ezt ez puta madre – vigyorgott hozzá úgy, hogy még Joker is megirigyelte volna. Mintha ehhez – csuklott egyet Máté – egy hangyafasznyit is értenél, te hülye majom. Hozzá! Faszom! Zavarodott bele összeakadó nyelvvel. Átszellemült fejjel fújtam a füstöt a plafon felé. Az Istennek sem sikerült karikát csinálnom, de nem adtam fel. Kellemesen kikapcsolta az agyamat, úgy éreztem napokig tudnám csinálni. Néha felröhögtem egy előtt poénon, néha meg azon, amit magam alkottam fejben. Ütős cucc volt. Tudtam, oda fog vágni a végén, de ebben a bódult állapotomban már egy kicsit sem izgatott. Nem mindegy, hogy a szivar vagy a pál tettem fel magamban a kérdést. Na, koncentrált Zó miközben szétosztotta az üveg alján lévő maradékot. Egy csepp sem, hunyorított az erőltetett fókuszálástól, miközben a végén még képletesen ki is csavarta az üveget. – Mellé ne folyass, baszad! – vigyorgott Máté. – Egészsé... – csaptam úgy a feles poharat a többihez, hogy pár csepp a kezemre is ment. – Basszus! – nyaltam le gyorsan az ujjaimról, amit még lehetett. A többiek csak röhögtek, aztán a fejünk erőteljes hátralendítésével útjára bocsátottuk az utolsó adag pálinkát is. Zó vadul megrázta a fejét oldalirányba, mint a kutyák szokták. Még a nyála is fröcsögött hozzá. Majd felállt a kését elővéve, odalépett a falhoz. Valamit ügyködött, de a nagy hátától nem láttuk. – Teg, mi a -e Próbáltam elnézni melletted, de csak annyit értem el, hogy eldöltem és felrúgtam az üres üveget. – Ó, a faszom! Tápászkodtam fel, és elindultam négykézláb az irányába. Zó éppen egy barlang rajzot készített, a késével a falat karcolva. A hemvi kivettem, ahogy a toronyból osztja az észt pálcikat dvorgok ellen. Ezzel simán indulhatná bármelyik, csuklott megint egy akkorát, hogy csak úgy visszhangzott Óvodás versenyen nyerített fel mellettem Máté. Kézre meghúgy, röhögtem fel a saját beszéd hibámon. Zó továbbra is alkotói transzban volt, még a nyála is kifolyta nagy koncentrálásban. Levesszük, és az vizek. Aztán leültünk Mátéval, és csak néztük, ahogy mi és néhány kvark is felkerülünk a képre. Faszom! csattant fel hirtelen Máté úgy, hogy még mi is meglepődtünk. Még egy kurva selfing vagy mi a tököm sincs ezekkel a gyökérbogarakkal? Kurvára nincs, értettem egyet vele azonnal. Hát így hogy fogják elhinni, hogy... Tette fel a nagy kérdés tart karral. Értettük, mire céloz, még ha csak a feléig jutott is el. Pontosan erről, helyeselt Máté. Akkor menjünk, zsináljunk, ugrottam fel hirtelen, de abban a pillanatban egyensúlyomat veszítve terültem el a földön. Feküdtem és röhögtem. Semmi sem érdekelt. Ebben az állapotban akartam már örökre maradni. Ahogy hallottam, a többiek sem értek el túl nagy sikereket a felkelés terén. – Menjünk! – ródult meg Máté a fátyol felé, a telefonjával a kezében. Olyan slalomozást mutatott be a barlangunk bejáratáig, hogy többször azt hittem, meggondolta magát, és visszafordult. Hangosan röhögtem a földön fekve. Ott még stabil voltam, de ahogy felkeltem, rájöttem, ez nagyobb kihívást lesz, mint gondoltam. – Gyere, főnök, mert Máté meglép! – húzott fel a földről zó. Máté! – Kiabáltam, miközben zóval összekapaszkodva indultunk utána. Ahogy kiértünk a folyosóra, láttuk, hogy Máté épp elkapott egy arra haladó kvarkot, átölelte a nyakát és a telefonját kitolva, szelfit próbált csinálni. Ez több nehézségbe is ütközött. A kinézete alapján az építő kvark menekülni igyekezett volna a helyzetből, mert nem értette, mi lehet ennek az egésznek a célja. Máté nem csak a telefonja fényképezőjének fókuszálását próbálta megoldani, hanem hogy egyáltalán lábon tudjon maradni. A kvark mellett úgy nézett ki, mint egy nagy D betű félköríve. Az építő szemei össze-visszaugraltak, hol a telefonra, hol a hangosan röhögő és összefüggéstelenül beszélő Mátéra. Szei! Whiskey! kurjantotta el magát Máté széles vigyorral az arcán, és nyomott egy selfit. A vakuzás miatti felvillanás lehetett az utolsó csepp a pohárban a kvarknak. Lerázta magáról a társunkat, és pánikszerűen elmenekült a másik irányba, mint ahonnan mi közeledtünk. Ez teljesen érthető volt, hiszen mi sem festettünk sokkal jobban, mint Máté. Ugyanolyan idétlenül nevettünk, és kontrollálatlanul mozogtunk. Ezen úgy elkeztünk röhögni zóval, hogy alig tudtunk megállni a lábunkon. Jól vagytok? Csendült fel Tark hangja mögülem. Értesített a Fordultam meg nagy ívben, miközben Zó kisebb kitérőkkel falérintőset játszva elindult felsegíteni segíteni Mátét. Az égelem lettetek ilyen rosszul, nézett értetlenül egyikünkről a másikunkra Tark. Hát attól a szartól, böfögött egy akkorát Zó, hogy csak úgy visszhangzott a folyosó, mástól nem is lehet. Mi bólogatásokkal helyeseltünk. – Tárk, ne parázd túl a dolgokat! – és átöleltem a nyakát, hasonlóan elcseszett módon, mint Máté az előbb azzal az építővel. Tárk bőrének érintése hasonló érzést váltott ki belőlem, mint amikor lovaglásnál előre nyúlsz és átfogod a ló feszes, izmos nyakát. – Biztos jó vagy, Márk? – kezdett Tárk idegesen toporgó mozgásba. Érezhetően nem tudta hova tenni ezt a közeledést. – Sosem voltam ilyen jól! – vigyorogtam rá. – Te! – borzoltam össze a szemes csápét, mint egy gyereke haját. Nagy góbi vagy! Ha Tark próbált is a fejembe látni, mi játszódhat le bennem, akkor sem ment volna sokra azzal az értelmetlen és logikátlan kavalkáddal, amit a túlzott alkohol bevitel okozott. De erre a kontrollálhatatlan ködösségre most mindennél jobban szükségünk volt. Természetesen két perc sem telt el, és Tarkot körülvéve készítettünk ezernyi képet. Volt itt minden. nyakát, össze-vissza puszilgatós, különböző filmek posztereinek megfelelően beállós. Tark birkatürelemmel tűrte az egészet, de ott már neki is elszakadt a húr, amikor két oldalról csimpaszkodtunk a nyakába, és Zó meg is akarta lovagolni, mint egy struccot. Kiküzdötte magát az ölelésünkből, majd folyamatosan hátrába csak ennyit mondott. Szerintem pihennetek kéne egy kicsit, nem is zavarok. Ne hűjj már, targ, nyúltam utána azonnal, de persze eltévesztettem, és majdnem el is estem a túlzott lendületemtől. A buli még csak mosgézzőzik. Inkább hozzá dögös kvarkokat! kurjantotta el magázzó. Először csendben maradtunk, ahogy megpróbáltuk összerakni, amit mondott, majd újra hangos röhögésben törtünk ki, és nagyokat bólogatva helyeseltünk. Mire Tárk az újabb sokból magához tért, már táncra is perdültünk vele. Zó dúdolt és adta az ütemet, Máté még reppelt is mellé, bár nagyrészt csak zagyvaságot. Volt itt néptáncelemektől kezdve a keringőn át, a bedrogozott sátánisták rituális vergődéséig vergődéseig minden. – Zabade táncra! – hajoltam meg a középkori illemszabályoknak megfelelően, amit itt és most teljesen helyén valónak tartottam. Mivel Tárk már a teljes rémület határára sodródott, menekülőre fogta, míg én a meghajlásomat folytatva a zuhanó repülésben padlót fogtam. Zó éppen hányt, míg Máté vadul magyarázott a sziklafalnak. Esés közben bevertem a fejem rendesen, és ez egy kicsit magamhoz térített. Körbenéztem, őrzők jelentek meg, akik már nem biztos, hogy értékelték volna a molesztálásainkat. Na! Ez a bulis bedöglett. Tápászkodtam fel a földről vérző fejjel, majd átkarolva a többieket hozzátettem. Hozzunk vissza a faszba, miért berágnak. Lenyomjam őket, frankizett zó, de Máté leintette, hogy maradjon az arcoskodásával. Ilyen állapotban amúgy sem lett volna esélyünk. Visszadecögtünk a helyünkre, és elvágódtunk az ágyon. Ki háttal, ki arccal lefelé, ahogy sikerült. Ez kura, jó volt, Máté, majd egyből horkolásra váltott. A legjobb, értette Zó, és ő is követte Mátét. Az mondtam a vért törölgetve magamról, majd engem is behúzott a sötétség.